بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وآله ومن اتبع سنته إلهي من دين أجمعين وبعد إذن الله ركوم دوروا الماتة في غامر أوليق دي مجلسك يوصو مختصري خبر يم دورونة أوشي دي مناسبات بأن ندابة خوي وزفرون دورازي مسروفهما وديش بينبيا مسروفهما سهارا مسروفهما په بل څه باندې او بيو بيو دا می ګمان نو شلمانه وب کې خبر غوښتلای کی نو از په لار کې روانوم شم د خبري پیغامم راغی راته نو د تاسو خدمت کې وظیفه کیده شي د شریعي خبره یا موایزه څنګه مطلوب او پکار وي ونه شم کولی ځکه امدګی مې ورته نه دی ویلې خو یو سودي فایده خبره می چې په عمومي ډول دی علماونه د مشران نه او ریدل دې اما د تاسو په خدمت کې بر سره شریک کوم هغه خبره به یا به یو برخه موایزوي یو برخه به شریخ خبره یو برخه به تجربوي یو برخه به توصيهوي دا مناسبت داسې مبارک مناسبت دی د حقيقي مناسبت دی الله تعالی دې مونږ تاسې دې ورورته زوی روزی کړه دی الله دې ورته نیک صالح تقوادار عالم با عمل مجاهد را لوي کې نو دغه مجلس لپاره مې سمدستي اوس څوټي په ذهن کې راغلي دی هغه یو څو خبرې د واده کولو په اړه کيدي او یو څو خبرې د اولاد دی پاللو په پا اړه کيدي او یو څو خبرې بیا د اولاد د روزلو د تعلیم او د تربیه په اړه کيدي هغه څه دی واده په باره کيدي تاسو به ترن معلومات ده شه رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته خپل صحابه کرام ته اوومن دی امت ته توصيه کړي چې د هي مور تلاش وکوي معنی دا چې چوک واده کول غواړي نو پداسې ځای کې واده وکړي چې غزا یا غزه خمه مواصفات ولري دغه جو ډېر مواصفات په حدیثو کې یاد شوې دغه خکلا یاد شوې دغه مال یاد شوې دغه قرآنی او حسبی یاد شوې او دغه تدین یا دینداری دا یاد شوې او دا سلور وړه یاد شوې په حدیثو کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه خلک هڅولې دي نو بیا اغه د دین والا خلک هودلې دي لدي. فظهر بذات الدين تربت یداک نو دینداری اول معیار دی هغه معیار دی چې هم دنیا ور باندې جوړیږي او هم اخرت ور باندې جوړیږي علاوه دې نه شدا د دنیا او د اخرت دی جوړېدوې وظریه ده د مشکلاتو د کمیدلو یو حامل هم دی په دې معنی چې د موږ تاسو د ژوندۍ د زندگی ژوندۍ د هجرت ژوندۍ د جهاد ژوندۍ د د زندگی ژوندۍ د کله د فقر ژوندۍ د کله د ویر ژوندۍ کل دې تکلیفونه او دې مشکلات او ژوندې دا کل دې زندانونه او دې معایب یې دل او دې دا دې دغه زندګي یې غم او تحمل لمنګه او تاسو سره هغه څوک کولی شي د دینی احساس ولري دینی شعور ولري هغه خزي یا رنجونی هغه کورنۍ چې په مرافعه او خاندانو کې لوې شوې دي او ژوند دې ټول په یو ډول فیشنی او یو ډول داسې دنیوي ماحول کې د خوندونو د رنگونو په ماحول کې شوی اغل موږ تاسو سره په دې لار باندې مزل کولې نشي تر ډیره نشي کولې کله خو بیا داس شي چې دا د منګ استوماني کی رئیساري کې لغرونه را کې لاره له قرباني له سختي او غاله له جهاد ولدي داس هم شوی د ډیر خلکو سره بس بیا مشکلاتو ته د ش ارزوي په کول کې خدای ورته د کورنۍ مشکلاتو نوم کې دي ولا مشکلات لرمه نیشم کولای کورانی مشکلات درم سفر نشم کولای کورانی مشکلات درم جبهه ته نشم تلای کورانی مشکلات درم په فقر کې گزاره نشم کولای یا کورانی مشکلات درم په خیمه کې په کنډر کې په سمڅه کې خام کور کې په دې کې گزاره ته سخت نو دا مشکلات هم د غوی چالت یو دینی احساس شعور دینی التزام او اهداف سره وابستګي دی غنجونو یا د غخص په ذهن کې نه وی اغوی خوندونه رنگون رنگون او رنگونه په سیګرځي او سړی حمله له هنده کړی چې ماته په خوندونه او رنگونه برابر وي او کنه وی زه خو بیا نشکریکوم زه شکایت کوم او زه 탄 داسین کم غاڼه او زه یو ډول داسې تانسیه په ژوند کې ځان غاڼه خو دیندار خلکو سره هغه چې د دیني په شوري ډول په عملي ډول باندې منلې دي احتساب او د تدين په نیت باندې اغه مغره در سره خیږي هم لوقه در سره تیري كتب بندي شي اغه دي تا اولاد بنې پام کوي خپل عيفت ساتي دي تا نوم ساتي كتب فقير شي در سره فقر خپ سر لړۍ باندې تیري په افتخار باندې كتب شهيد شهيدي تا دي اولادونو پردکې دي تا ابرو ساتي دي تا لکورني سره گزاره کوي دا په صورت کې چې د دې جانب ور موجود وي نو رسول الله صلى الله عليه هم صحابه کرام او د دې او متخلف زوانان د دندارو خز ته تشویق کړي دي نو توسيه داد دي علماء چې څوک چې خپل زوی ته خپل وروړ ته یا خپل ځان ته خزہ کوي نو د اغه معیارونو په منس کې دي د دینداری معیار ته ترجیح ورکې چې خلک د خزې کولو د لپاره په پا نظر کې نيسي د هم د جهاد لار ورته اسانه کوي هم د علم لار ورته اسانه کوي هم د صبر د زغم لار ورته اسانه کوي هم په لږ څه باندې د قنات لار ورته اسانه کوي دویمه خبره چې په حدیثو کې د خزه په اړه کې راغلې ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم هغه خزه ته خلک تشویق کړي دي چې ولود او ودود دی. ولود دا معنی چې د غزه کورنۍ یا خويند یا مور یا مثلا یا ده چې څوک په دوپوري نږدې تراول لري اغو دا اغودا تجربه د ثابته شوی چې شندور کې نوی اولادونه پیدا کوي تکلیف نه لري یعنی دا چې خو کوی تاثیر شدي اولاد تم ور نه کېد شي او قیاس کېدای شي په اغو نور باندې شي په خووند باندې په مور باندې او دا به بخير وخان خبره یې مثلا ګوره دی او چا په کول کې جونې الکان ډیر معنی دی. دا چې مور ډیر بشیره ور دي نو امید د چړلو به هم هم دا سوی. او چې د چا په کول کې مس ګوري چې ی اولاونه نه را وړي ډیر په ځ ځان باندې را وړي حراعمل نه د ور سره کول مرو نه د ور سره کول خو دژوند ضرورونه او د د فتته قاضا دا ده چ سړی د د اوات خاون چې د ډېر اولاونه خاونې وي لونېیم ډې وولري زمنې ولري او په دی باندې د د اومت ساد وربانې زیاتې ږ د اومت افراد وربانې او په بلې حز باندې چېمونه او تااسې اوسورته وګورو او استراتژیک للحازبانې مسلمان او مت لهر یخوانه د بمباره لاندې د زندانونو تکلیفونو د فقر لوگوو مغونو اجتماعی مغونو هجرتونو بیا کوورې او دد لاندې ده او دا د دنیا خلک کوش کې چې مسلمانان په عاددي للحازبانې کم کې خلک دومره کم کې چې پهټوله کورننی کې یو یاد دو کسان او اغ هم د د روزی پیداښو په غم کېي اختوي توخت نه چې جها قوربانی مبارزه زندان تکلیف مشقات، دعوت تعلیم دا شاند په مخبوزي ځکه ه یو س ساړی او ته ډیرې ښ او په غړ یا کورور پهغاړويکو په کور کې نار نه ډیر وي نو اکثره یو دو, دو درې بخی فارخ کې دا نور بیا کور چل دو درې بیا الله لاې فاار کړی الم تفاارخ کړی وي د آ ف ته فارخ کړ وي دعوت تی فارخ کړی وي جه د تبلیغ ارخ کړی وي سیاسی عمل ته فارخ وي دا دا خو... نو ورونه د کار کوي کافرانو غواړي شمسمنان د شمیر په لحاظ باندې کم شي نو کوشش وکوي خپل خلکو ته خپل ورونو خپل مجاهدين او خپل متعلقين ته خپل ځانون ته پداسې ځایونه کې کوشش وکوي چې اولادونه در تراوړي تزوج الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم او کما قال صلى الله عليه وسلم تاسې هغه خزي وکوي وادقي چې هغه ولودي بي. اودونونه را او ودود خوې دا وي چې خپل خاون ته ځان ند ن دی کوي ځان ورته ګران ګران کوي ځان ور په محبت محبت کې ن دی کوي داسې نو چې میر غ به قومنند نظان نه جوړه ک وي ورته یو دا بل وایيته ورته دک ترګې برې ک کی داکیلو کېلوسترګ در سره او باې دغهې نه هغه اوسط کمال تهرسېدل وي یا چې لطافت ورکېوي چې مرممی وررکوي دا ټول د دا د محبت د نرمۍ د صفات پوکې وي ځکه چې د ناري نه فطرت د شدغړول خزې دی ولري چې ته دې وکوي خبره دې ومني خدمت دې وکوي ځان دې ورته نزدې کې او د جنات د حور هم همدغه صفت په قران کریم کې بیان شوی د شیخبلو خوندانو ته زانو نه محبوبي ځان ورته نزدې کوي نو بد خوې تریخ مزاجه د سخه ځي چاغه هر وخت سره په جنجال کې ټول عمر په پو کور کې وډول د هغه مغال وصره خيږي ژوند د ستريخ غندوي دغه د لمر معلوماتي لخور معلوماتي لغه کورنۍ معلوماتي نو د دویم تقهيده کې دریم تاسو به تر معلوماتي بشريت کې هم د کوف او يدي کفعت د خبره کې د یو معیار حيسباني ده شوه ده شوهونه د لاس هم خسر وشي چې په خپل منځو کې سره یو اقفا يا سره برابر سره ورتوي په مختلفو معیارونو باندې ہم د عمر په لحاظ باندې هم د تدین په لحاظ باندې هم د نسب او د حسب په لحاظ باندې هم د مالداری په لحاظ باندې کله دا وي چې یو څوک خپل ځان داسي په لوړ کې واده وکي نو هغه بیا په یو خاص مزاج باندې لوې شوې د ژوند یو خاصه سويوي نو ام د بیا د خاون په کول کې هم عمر د ژوند خاون بیا بشاره لګیاوي اغه با ترتیب باندې شوی دی د میساج دی پاللو دی پارو دی ضرورتونه دی رافقولو دی پارا ک هلالي ک حرامي ک په خرج ک په سود وی په نوکرۍ په هڅ باندې به راوړي ورته ګټه کوي ما په دې باره کې یو ډیر نزله دردوونکی حادثه وله د خپل سترګو باندې ما یو ډو شاګردان و ما حد کې خته ټکړه ټکړه لکان و ډیر شی کورنۍ نه و کورنۍ د سخه جهادي کورنۍ و خپلار شهید شو و یا دی اوتر سرپرست یې لاندې او اترې کومندان واغم شهید شو نو لمر سرپاتې ودی او, او مور کندخه زو د بچیان د تعلیم ته وقف کړي وو درس وای یو څموږ د ورستې بیا درس نه پاتې شو تاسو یو کال یو نیم کال مې لیدل یو ورځ په خاور کې د نوی اړ نه ده د نوی اړ ته چې سړی خته ورزي د کم ځای کې چې د زاخل موټر دري سرک په دی غاړه باندې وړیوه د جوه یا د سرطان میاشت د سرطان په میاشت کې دا پنجره چې سرک او د اډی ترمنز دردللی ده د د پنجې شاتهې و کتل چې دوه هلکان په کرو باندې لړی تک تور مخنم تور شوي خولی ورربندې را روانې دي او ی جووار پهړې کېږدي خر او دا بل ورته په کو وه اړ راړی خو د دواه وونه نازکه نازکه کان معلییدلی ودوی او د کابل خلکو د کابل د ښار خلکو چ دا سي ورتزر شم چې دا ما غوډ واړونه دي بيخي وډول دا سي صدما راته بيخه شم چې تاسې څوک وي تاسې تاس, در تاس درس وایي څومره پاک پاک ګرځيده څومره تکړو په خپل درس کې څون بازهانات خلق وي دزې څې نم حال شت ګرمي او ګوره خولي در باندې نشته ده بیا د سرک په غاړه د سرک گردونه غبار د وړي ګرمي خولي اسکار او ورته بیا ناسې استي ور او لاسونو ته کتور مخه نن تور چې چیرته خولي پاک کړي دي دا مخې مور سره تور شوی نو بیا غوي راټول استاد ته کین جزات یې ضرورت درته وایم ما ویل څنګه چا وي دا خو د اسکل مشهور مې مات دي عمل نور وکول حواغه عمل نور مشو داسي اشرفي غو د ژوندګي یو د خوندونو د نعمتونو مور میڅه دی ما لور مره تواده تو کړو کورته راوسته بس ښه دی وهدا شپې ورځی چټیر شو زخ خپل درس ته تلم نه سورځم نورم درس ویل بل ورځ په کور کې چې بلور اخلاص و دې فرمایشونه شروع شو ما ته دا شی راوړل ز درو ډې نه خرم ما زب سهار کې ملایخ رم ما ز شودي غړمه دا ډول جامین نه غوندم دا غوندم دا په خاني موډ دا ز نوې موډ وړمه مامور کړبه ز ما پلانر کړبه ز عادي موټر کې نه کې نه زم کې بوزا موټر کې بوزا و په د ترتیب باندې کمی نکول. کول چغې کوله شرمولې کول او کمی کول در لودل می او نورې پیسې ما در لودلې نه چې زهه په کارواچ معیه یو داسې د عزت کارپې به نو کووم چې همې درس باندې شي او هم کار و شي دغه جووار خررسول داسې و کار ده چمدان نن چې څګټ مو دان م پیس لاسته را ځي او بلځای ک هر کار کووم یا به هسته پیس را کوي یا به میاشتروسته پیسې را چرت نوکریو کو ونومیاشتو ستا په پیسې راکې او دمه په کور کې پیسې خلاصې وي چې بل چرتې وکوم چې خټې وکوم ګلکاریم چې سره وکوم بیا به مې یافتي ورسته پیسې راکې خدا کاردا شې دا چې خوبې احسانه کارده زه به کتاب تکلیف کیږم خوبې ګټم په 350 روپیه ګټلې وي پدې کار باندې زه به ورځې ناخته شوم او د خپل خزې للاس اوس یا به کار پرې یا به درس پرې یا به خزې پرې دم خو د خزې بیا یو بیل بیل بد کاروي بس نو اوسمه سمدستي د غره غنلې ده چې زه د جوار په دا کار کوم نو کله کله ځوانان بیا داس حالت سره مخ نو د کفاعت د خبرم په نظر کې ونی سي سړی چې د دس چا سروادو کې داس کورنۍ نه وادو کوي چې لدنه په دنیاوی ژوند کې ډیر لوړ نه تنه کټوي داس کورنۍ کې وادو کوي چې د تا کور تراش نو د تا په کور شکر وباسي د تا دي کور حالات ورته نیماټ خاره شي د تا دي کور حالات د دې د سوینه ورته لوړ خاره شي نو دا کې یو بل تکیدای بل تکید چې ورکه یاديږي هغه داسې خزو سره واده کوي داسې جنونی واده چې د صحت په لحاظ باندې وي زین کوراني داسې وي چې هغه دی خپل لوڼو عیب او نشاط او دا هغه وخت کې شکل نه وي د تا کور درش بیا ګوري چې مشکل لري یا کڼوي یا نظر کموي یا د نن یو بل تکلیف لري د مه دې تکلیف لري یا د ګور دې تکلیف لري یا دا ست تکلیف لري نو کوشش وکوي شکلم چیرې واده کوي اس تبرعا احسان شاسر مسته رسته او وې کوي وکړवाडी چې دا سه سم ژوند تر کې به تکلیف ژوند تر کې نو ابتداء پختنه وکوي د خزو په وسود باندې خپلوان شپژنګلو په وسود باندې چې څه مشکل خو باندې ډیر اکثره دا سوي چې د خزو د مرزونو سره ويدون لتاړ شي چې بیچاره ګن نو ټوک کارونه تنه پاتش په تقدیر کې چې الله څه تاکلی هغه وبکيږي کله یو مریضه درته په تقدیر کې تاکلی هغه وخامه خاطر په غاړه کوي خو بشري کوشش هغه بشري او احتیاط دا به هم انسان نظر کېنی سي نو په صحت باندې شروع باندې ا او د عمر په لحاظ باندې مناسب وي په داسې ځایونه کې چې چواده وشي نو په صحی له لحاظ باندې هم او اقتصادي لحاظ باندې هم او په روحي لحاظ باندې هم بیا انسان مر سره اسوده وي د فشار په ژوند کې نه شهر واخد فشار لنی هر وخت د خطرته لري نسخې نسخې دواوي ورتراوړي او په روحي لحاظ باندې سره ناقرارې دبکه بل خبر ده بیا بل خبر ورکی داوی چې د دا واده کې خلکو نن دیواده دی وادنه داس داسې غضب جوړ کړي داسې مشکل ته جوړ کړي چې دی واده ل اصلي نه دغه جانبي یا غیر ضروری مساریف سوچند زیات شي خلک د رواج نوخکار شي د کوز دی بیل رواجونه وی د کوز دی د واده ترمن مختلف نور بیل بیل رواجونه وی د واده بیا بیل رواجونه وی تر واده ورست بیا بیل رواجونه وی د غ رواجونه په اقتصادي لحاظ او په روحي رواني لحاظ باندې دونه درانه تمام ش خلکو ته شکل سره چیغه و زی کلوران شکل خبره د خمنه جنجال تر سره راو زی خو خبره چې مونږ تاس چ الحمدلله د دین په لار روان یو د جهاد په لار معلومات لرو طالب او مولای سر راضی چې و وکاو قصده وکول رواجونه نظان خلاص کو او دا سی خلاص کو چې دی بل شاده 파ره منغو تاسو مثال شو ما الحمدلله یالله په فضل کلام باندې کوشش م وکاو چې عمل زده کار لخل ځان نشورو کوم ما مخبل لورکی په با قران باندې په با حدیث باندې په با دین باندې روزه لې ودین ورده کړی او قران ترجمه م ورده کړی او حفظ م بر خبر باندې کړی او جبې م ورده کړی عربی ورده کړی چې رسونه معنا کې دا غوړت تربیه درس دائم ور باندې ویلې دین وو اقدم او اصلاح کړي دي غوړسم بیا الحمدلله په سنت طریقه باندې واده کړو سنت طریقهم د پدی خطر نه وای مه خدانه خاص بلکې یو مثال خو بسړی چاته وای د دې په خاطر باندې جزغه خپل تجربه درته هم جزو سره هو سغه ډول کار سره تاسو خدمت کې مرسته کوم نو چې اول انسان راغې دمه کوړه دمه د لور د غختلو د پار اول انسان ما تبزين كذا حديث شريف راورة سيادة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أو كما قال صلى الله عليه وسلم كلا شتاست داسي سوك راغي شديد وشيانوني متمينويا لدينداريني أو لأخلاقوني نبياء فزوجوه أمر دادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهب نكاباني ورقي داخل اللور ورقي او کی ورن کی تے ورن کی بل ورن کی بل ورن کی بل ورن کی او مختلف نور معیارونو ب سیو گرزئی نو تكن فتنه فی الارض و فساد عریض فتنه ب با پیدائش پزمک کی او یو پرا فساد بخور شی پد ټولنه کی زکه زانان ته بخزنه پیدا کیږي جنته ب میڑونه پیدا کیږي پنراو او بس راخته دا ټولنه ب فساد په مخاونه سی نو دا حدیث شریف تراغ سریت میو د مادي قرانئي په بارکه معلوماتو کې یو دوه افته وخت وسره وټاکو زه به د تا دې قرانئي په بارکه معلوماتو کاوم که زه به تا د خخ کارا شوم خدماتو به قرانئي سم نه وي زه که دې تاخ په تعامل ساب د مادي قرانئي سره رازي یا به تنیک سره خود ته به شاته قرانئي سم نه وي اسنه چې د تا دی وژنه یا تا د قرانئي دی ما پورې بد نمره ونخلي زه بد نامه شمه نو بیا مورتوي له دغه مې کله دغه مې قوم دا دغه مې وطن ده دغه د التا په په غياب کله ما پوښتنه وکوه چې زه سره 500 ایمپلار سره 500 خاندان او تاریخشه سره 300 یا شنو چې دوکه شي په مابانه عازب دې تم معلومات وکوم اما غسمه وکړو یو بوفتین شمن کتي شي بل او رسمي ورته ټلیفون وک چې کتر ازین د مال خامو معنیات نشته خلک راغله راغله او اما یو می ورته جوړ ک په دغه یو مجلس کداش دې مجلس یې حاضرین بون په کې و او یو مجلس مې جوړ کورده په مګي یو مجلس کې چې علماء راو وغختل علماء متوميلي مول شه ماته کوم معلومات را تشته چې سړی یو حد څنګه کې نکاح څنګه ور کوي به عقد او دی قبول او ایجاب د مسائل خو دا چې تاثیر شیخو الحديثان یاسته یا مفتیان یاسته یا عالمان یاسته ماته هغه طریقه راو خه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې او اصحابان پخې باندې لوني واده کړی چې مثال قائم کو نو به راته ویلی چې چې موږ تاسو معلوم دی غدا دي چې د مہر خبره به مخکې له مخکې نه ته وي چې شکل مہر باندې سره اتفاق وشي د اغه نورستا اوله به خطبه ولیکي خطبه به اوله ویلیکي او به قبول ایجاب کیږي او قبول ایجاب کې د هغې تکرار خبره وای نه دراغلی په احاديث وکي مغیوزل شوو علي شو امدغه سعیده او نور په دی ک بیا مراسم نشته، البته دا خبر هم پې ده چې یو څ خواګه د دغې نه وروسته وخواړه لی شي خدا داسې استحاببي کار د وجووببي کار نهدي نو بیاې یو یو لا شوی خلک تخواې کړي دا یم راته وویللي چې شربت به نه را وړی چې د شربت نهرواج جوړ شوی ده ځکهته غوای چې د روواجنو نه ووزې د شربت به نه راړی شربت نه ن راړم بیا یو ګلس شودي خلکو تخواګې کړي او سلیته میویلی چې ووره ام دا واده شو هم دا د او هم واده شووه ناوی د نن بیا سبا بیا ب ورځ بیا چ کله بیای او دما د لور په واده کې زما د زوم یاوه روپی چا چې دوي روپ چلورممه برخه هم ما په کور ک نه د مصرف شوي په ټول واده کې په ټول مراهلو کې د روپ چلورممه برخه هم نه د مصرف شو ما ورتهویللی چې په خپل کور ک د سنت مطابق خلکو تلیما وکو او ډړی ورکه په دما په کور کې بهته نه به ته یورروپ راړ نه به ما ته توفره راړی نه به ته خرچه را وړی نه به ما ته یو ش را وړی ما سره الحم دوله دو نه شته چې زب سنت ریخواې خپله لوررکې وادهکم د واده ترتیببي امدغه وه په خپله یو پ شپهسسان ملګری را وختل یو سر وړی م کورې په خاړه م هم مورته او سباتته سی ته میویل چې ضرورت نه شته چې ته دخواامخهګلپوش رالی لو موټر رالی کاروان را سړی لاړه او د د منډی د سب سبز کوې نه دي چې د پیټ خلک پ کې وړي د باډ او باې ووهلی دغ سب سوزه کې را و پهغ کېناې ورته ک نهله او چېې ور سره ورکی شو غهې ور ته وړه نورې رخصت کړه د منډ په سوزې کې می رخصت کړه پ روپ لور ته نه مار اخست وو هغهه م د ځان سره ساات لوي اماغه ډوله امات ش لور د خاوند کور ته ورسيده الټائم بي 5000 روپيه مرتور کچ بچي دادي تا 5000 روپيه دي, دي او ترې وخت به تاسو نه وروره زکه ته پدې نه پېږي چې روپي قدر لري څون ارزخ لري چې کله یوهارې تکلیف سره مخ شي محتاجي سره مخ شي چوچو بچ سره مخ شي بیا د درملو مې چې 500 روپيه لا قدر لري 5000 خور ډېر شي ترې وکاله به ته غرض ور سره نه کوي نور د خپل مال دی ا په 5000 روپيه بیر ته خپل خاوند ته ور نو مقصد مې دا دی چې نو یو ډول رواج هم پکې ونه شو الحمدلله یو روپیه هم ورکه مصرف نشو اغه سړیم خلکو ته چسونه حکایت کړي دا غو نور خلکو ویل شي دا واده ډیر اسانه کار وي دا غو خلکو سخت کړي دلته شه د منګ چا دا واده ویل دي اغه ویل شو دا ډیر اسانه کار وي خلکو ورنه مصیبت جوړ کړي امتحان او ابتلائات یې نه جوړ کړي نو راضی چې په خپل کيم داسې عہد وکړو کم لونی وي کم وي کم ځامن وي د ټولنه ته داسې د سنت مطابق ودونه ورته وکو او د رواجونو نظان ځان راووباس او رواجونو مات کو فیشنونو مات کو لکه څنګه چې موږ تاسو د جهاد او د هجرت او د زندان او د غرو د تکلیف او د جنگ او د ابتلاعات او د ژوندۍ سره مخ یو دغه دا ډول د دا خپل خاناداني ژوندۍ د خپل مناسبات هم زیګکو عمر د همو بوی خلق تبیل اخشو شنو فان النعمه لا تدوم تاسو زیګ ژوند د غوړه کوي زیګ زیګ شي ځکه چې نعمت هر وخت نه وي زیګ تو به هر وخت وي که چې زیګ ځان بلد کیا نو هر وخت د اسراحت کې وسیږي خو کزان په نعمتونو رنگونو خوندونو کې بلد کوي بیا به ورځ ده نه وي بیا به هغه مصیبت غنیا د اسلام د عمومي مزاج هم اندازې ده چې تکلفاتونه باید لری وي نو بل خبر ورکینده غدی واده و واده د مراسم و دي کوزدو او دي په دي کې بیا دي مختلفه راواجونه دي مختلفه نرخونه دي دي نروازه او مبارک یا براکتی واده هم اما د لکشت هدي شرف کي راغلي چې مہرونه ي کم وي مبارک و دن اغدي چې مہرونه ي کم وي نو شموغه تاسې په خپل کې دم جائدين پا او پاييز د علماو او پاييز د طالبانو پاييز د هغه فکر او نظر په هیڅ باندې مثال قائم کوده نور خلک به موږ او تاسو ته هم اندغه څه کوي چې هغه څا سرم خېخ کړي بی اغه به نور توای چې ما سره داسې خو کړه اغه به اغه نور توای چې موږ سره داسې خو کړه ما ته یقیني ډول معلوم نشه ما چې کوم تجربه خپل وکول د دې نور ستدري څلور کسانو دغه ډول ودونه وکول او دی ارې وي یاد کړی شو کېدې تاسو واده موږ نه ویلې نو کې دې چې موږ بداسنه وکړای زه کوم په ذهن کې خدونه آسان وادنه چې دي دې زوم دي ور کې یو په ټول واده کې مصرف نشي په ټول واده کې او داسې نه وې دیم راولي چې هم عالم وي هم حافظ وي هم په کور کې مدرسه ورته شروع کړي د دریم کال څخه مدرسه ورته به چليږي اس 50 اویان جون ته درس ورکې ترجمه ورکې او یو څلورمه برخه دیوی روپیه دی هم په ټول واده باندې نه مصرف شي په هیڅ شي نه نه پنځه نه نه په یو متا باندې چاغدي راوړې مو خپل هر څخه کوي خپل ژوند دي خپل اور باندې جوړه کا زه بس دي خپل فرقه مطابق زه خپل کار زه په خپل کومه که ما د هیڅ شي سره د تا غرض نشته م څه نه غواړم نه څه در نه ا چزه څومره احسان کوله شم د خپل لور سره ما پرېګره دي خپل کارته او ته چې څومره خپل ژوندۍ رنګینه ولې شي د سنت مطابق اما غلطه جوړک اغه فخرچه او مصرف شمات راکې اغه خپل ځان ته وشي جوړ ک خپل ژوندۍ پیونې خوش سبات له اوساته چې محتاج نور باندې خلاص نور ازید د اول عزم او مثالونه خپل قائم کو سره خپل قائم کو د نور خلق د منغو تاسې ویناره منی وای ګوره د وینای د عمل مطابق ده او کم دمونږ تااسې عملونه هم لکه عوامو خلکو خوداسې رووااج وي نو وایان بیا خلکو ته د سنتوي اشرای وي نو خلک بیا وای چې واینا یو شي کوي ی عمل بلشي کوي دغه خبرې سامي نهدي نو هغه وختې به په دیکار کې تاثیر راي چې کله د مونږ تااسې عمل او دمونږ اسې واینا دا دواه سره همخوا نه شي دواړه سرهبرابرې وي د واده نه بیا یو بله مرحه شروعي د اولات پونو ن ماور باې کېښدو د اولاد روزلونه نمخ کی هغه داويشه د اولاد د زیګون نمخ کی د خاصه طاله غاړي د دل لوجه نمور مرزي د دل لوجه نمور کمزوري کی د دل لوجه د مور عصابي وزيت کی اختلال رازي غډوړي فکر رازي فشارو ناراضي دیوینه کمخت راضی دا ټول شیانوی نو ارچا چ واده کړي وی یا زوی تو کوي یا لور واده کوي نو د ماشوم دی پیدا کېدو تر وخت پوري د مور په مشکلاتو کې وخت په وخت د تر رسیدګي که ک دواتې ضرورت و اکثره دیوینه د دی فقر سره مخ شي اکثره د یو رواني اختلالاتو سره مخ شي ک دواتې ضرورت وي وخت په وخت ته ور شي کې غذاته ضرورت وی مناسبه غذا ورته ورکل شي اکثره د موږ او تاسو په دې پښتنو کې د خاندانو لوی لوی وی یو ډول مشترکه ژوندۍ په هغه کې د نو ناو یا د نو نجونو چوادې هغه داسې ډیر ورسته د خدمت مو بهتره رسیدل کی خدمت وکړي یو ډول ازادیم نه لري یو ډول ځان باندې پام کول او لپاره خرچاو مصرف د شیا نم نه لري تل دا نای دی بل چاستر بو ته ګوري دی خوخ ستر بو ته ګوري دی قص ستر بو ته ګوري دی خاون ستر بو نو چې ارڅ تکلیف او مشکلات بیا هل نه وایي چاته خو یو بله مشکلات سره دی یو عالم ستونز سره مخ وي صبر کوئ دا هم مظلومانی دي دا هم بیچارهګانی دي انسانانی دي کوره تکوي ډوډۍ راته بخوي اولاد راته پیدا کوي را راته روزي جاميره ته وینزي منغو تاسې نیغ تک ګرځو او دا بشړګي پملام کړو په دیل بدن نه بل انسان جوړي دي وی لوین نه بل انسان جوړي دي دیل غوخ نه انسان جوړي دي منغو تاسې په کومه ډوډۍ لگډي رکھول نه پغور ځبنه سونه دواګون هم و چا مي نه یوډول دواغولو چا نه بل دول جول کله وي ګډې خوږ کله میدمې خو کېږي نه هم میاشت دی تکلیف باندې همې خاطرداری په کاروي همې خدمت په کاري همې دوا په کاري هم د دی قضیه په همیت بانې په کول په کاري چې دا صبر وکو په دیې د تا اجر ده دا ورته وای چې ته په دی کار باې صبر وکي ت ساب ک شي کې د رسول الله الله الله سامي او بل او متی پایده کويته وور ته در نو همې خاطرداری و شي همې دوواو درمل وشي هم د غاضهلوتونونه و شيامې اطمنانو ته ورکی شي ځکه هغې کور پریخه پلارې پریخ مور پریخي خور پریخې خپل محولی پریخي هغه زااللی پریخي چې داور کې را ل شوي د او بل چا درته راغلی او بل چا درګاته راغلی د محاجخانهیت ته راغلی وي دلته ټول واک پردای وي د غ واې پردای وي د خوړولوواقعې پردای وي د وتلوواقعې پردای وي د خدم کوو نه کولو د راحت کوول د د دواې پریوي که پردا ګور شي پردای ښه شي نو دا جانب ډیر مهم جانبدا په دی ک د تعات پاه ل ک د تا خصه په دی کې مریضوي دامی نو دی دي ته ډیر توجه په کار ده او د رووای زندگی نه راتل په کار دي د صحت مطابق د او د شریت مطابق د هغې پاله نه په پا کاری. ورسته به دی اولاد پیدا کېدل مرحلهوی چې په غو کې خبره دایوې سړی په وخت موخ ډاکټر طلال شهو دیو طبي روغتي اپال یا شفاهخانه یا مرسه یا قابله یا هر څه شي ځکه د انسانانو په ژوند کې د خطرناک مرحلهوی کې دې چې په احتیاط ووښیم الله تعالی ورته تاکونه په ټول هځو کې دی وی خادي خاون شي او کله داسي چې بیغوري ورشي په دغه یو لحظه کې یصات نیم کې د خبرګو جنازو په بیر باندې کېنی دې په نه. دی لوجهنه د نه. لوجهنه نو خداده چې په دې موضوع کې هم سړی خپامه کوي ورسره دی غینه بیا دی اولاد پیدایک مرحله راځي چې مهمه خبره پی کې بیا دلته نور سنتونه شروع کیږي چې په هغه کې دی عقيقي خبره ده د سرخړې لو خبره ده او د نوم اخودلو خبره ده په ومره بنده حقيقه وشي دی حقيقي حکم تاسو به تر معلومات وشي د مبارک احاديث راغلي خو د احاديث مبارک د علماو فهم د ولما او برداش د چې ځینو مظاحب وداویللي چې واجب د دا به خامخه کوي پر حالت کوي الب چې لري داسې د فقر په حالت کې نه د وربانې دو را دی لاما دا ده چې کو مشکل نهدر لوده ورته ې کوي او د وجوب خبره نه کوي د سنت یا د سنتیت خبره کوي را او د استحباب خبره کوي او داسې د مواق سنت په مرتبه کې نهګنی او خه خبرې غنی چې څوګي وکوي خو دا درې وړ راي د علماو دا وایي چې څوګي نشي کولای نه توانوي نونه نو کیه اا که بل وخت پیدا کړ بیا که که دی وکوي چې د پټول ژوند کې نور نه او وي دی کوي بیا په وخت چې خپل مالدار ش خپل ځنه دوی چې حتی کله بډاتو په عمر کې هم وکاو نو صحیح کیږي تر بلوغ پورې وې د مسولیت د پلار په غاړه باندې خو شکهل الک بالغ انسان بالغ شو دی نور بیا د مسولیت د قیخره نقل کږي د د خپل اغاړی ته بیا د خپل ځان وورسته هقیه وک کوي هغه څوک چې قیقه کولی شي نو و دی کوي د نوم خبره ده نوور ته باید خو انتخاب شي مبارک نو انتخاب شي او د اغ نوونه چې په هادیو ک راغلی دي یاغ نوونه چې د ان بیا اولی مصلات نمونه نوونه دي د صحابو کرامون نمونه دي د د اومت د فتححینو د نکانو د اولاما او د مسلحو نوونه دي طفا ولندانو منور باندې کې خدای شي انشاء الله تعالی یو باندې دغه او یو بل خبر هم د دینامه په باره کې شته موږ تاس په وطن کې په ډیرو ځایونو کې خلک نوم سعید تلفظ کوي نه یا یې صحیح ټول نوم نه دیو چانو عبدالرحمن دوی رحمان بولی دیو چانو په دوی بې لطیف بولي ټول عمر دیو چانو په عبدالخالیف دوی ورته خالق ناری وایي نو په دې باره کې ښه خبره دادا چې داسې نوم کې خو دلای شي په وچی باندې څنګه نمیګینه داسې نوم کې خو دلای شي څنګه مثلا ک عبد الله نور باندې کې نغته نه څوک الله وایي نعوذ بالله کنه یا مثلا د وسې لابو لکه خالد نور ته خا شي نور ته لد ویل شي نو څه معنی یا حامد یا محمود د وسې لابو در وسې لابو دا څور ته کې خود لا شي پغې کې خلګ لندول نشي لندای بوتسې کولای نشي نو دمه پلار د الله وبخي هغه کس کولای وای د منګي استاد وو هغه تر الله تعالی زوی ورکړی وو نو بیا دا استاد داسې نیک سره یو وخت لشه زوی باندې یو ښه زورور نوم کید نو بیا وای په زوی باندې امام غزالي رحمته الله عليه کتاب نوم په بنې ښه احیاء علوم الدین احیاء نوم په بنې دا یو عملي کس ده دا د تخیل خسن ده و پدې ځوی باندې احیاء علوم الدین میخیوه چا نه دای ګوند داس څوک شي چې د دین د امر او علوم بیرته راځونډي کې د پلاس باندې خوارش اغه اگر چې ویرانوي شو پکوڅه کې ګرزیدره ګرزیدنه به خلق خلکو ته احیاء و یا نوور ته علوم الدین و یا خلق به علومه کوي له علومه ک علومه ک رفت علومه ک اماد علومه ک ششود بس بیا احیاء علوم الدین علومه ک جوړ شوه وو نو کوشش و شي چې داسې نوم کې هو د لای شي خصوصا په هغه موहित کې چې خلک نومونه لنډي لنډي بوتي کې چې نوم خرابي نه او خط تلفظ کېدل شي ځینې خلک داسې نوم به بنیکي نشي تاسو مو کې به خلک هغه حرف سم تلفظ کولای نشي نو دا شین هم په نظر کې ونی ولا شي سو او لازمی خبره نه ده خو خبره ده داسې نومپ بابانې کېښلی شي چ هغه نېږي نه ما هم کوش کړی چې خپلو بچیانو باندې په ټولو ام همدغه ډول نوونه کېدم چې کېوکله ق د هم نیم کې نو نه نېګنی شي نیمهی مجبه چا نوم به ورته پوور نوم اخلی روغ نوم به ورته اخلی او بل سونه تهدادې چې په مورز باې سر وختلی شي او ځینې خلک پهدي خاطر بمپې دي وای چې یخني د واورې دي یا وای ممس ګرممی د رساري ور باندې پټوي مختلف نورې بهانې او شایور د کوی یا په نه په وحي باندې ځان نه اجتهاد کړي نو هغه وخته به د سپینو زره سره وته للی شو دغه مطابق به همغه مربي صدقه ور کړی شي تر هغه ورسته به د اولاد د تربیه یا د روزنې خبره راځي او د اولاد د روزنې تر ټولو اولنیه مدرسې چې هغه د کورنۍ وي د اولين معلم یې مور وي او پلار وي کدې د پخپن کور کې خپل کورنۍ کې خجبه کاریږي، ښه اخلاق کاریږي، په با احتیاط باندې ژوند کوي، د دې ژوند ټول اړخونه د په مخ په احتیاط وي، په احتیاطي نه نه په خبرو کې به احتیاطي وي، نه په کورنۍ ژوند کې به احتیاطي وي، نه د خځو د په تعامل به احتیاطي وي، نه په لباس غوستلو په وبي دې کې به احتیاطي وي، نو د هم په آبرو په احتیاط او په ادب کې رالوشي، د زینو خلکو چې په کورنۍ کې په کور کې به احتیاط ژوند وي، نو اولادونه به لډیر ورکه تو کډیر څه صبح بلد شي اغه بیا ورسته ورسته د حالت انکشاف وکي کله خو ګورشل بلوغ نمخ کې ځانته مشکلات کتلې وي بي. نو بهترینه نمونه او بهترین معلم د ماشوم لپاره خپل مور پلار دی په خپلو نوم باندې ورته غو کولای شي ماشوم ته بچي بچي ورته ولای شي احترا ی وکی شي دا نه چې نزه وی شي ناز به بچی خراب کې خو احترام ی نه خراب کهته اغته په احترام بندې غ وو کوي تو توی تخ سره توخیا سرړی ت پووی سره تو پاک سره بچی لاسونه لر وخمزه دو هغه نه ورته ورخی دی هر وخت هغه مناسبت دوه غانی ورته ورخی ما شوم نه ډیر زړه د کیدای ما تجربه شوی دی سره کتلوی دی کو دوه ورته دوه ورځې ډیر 15 ورځې لاس ورته وای ز د دا, دا ش کال ورته وای خو بیخیز ز کید ش دوه کال دو دو ورته وای بیخیز د کوي لوی دوه د پاسه دوه د تشنابته د تللو د دراوته دوه د دو خوب نه را پاسه دوه دو نور آداب ورته وای د سترمش آداب مور پلر سره د تعامل آداب دی ډوډی خوړلو آداب پخ صلی الله <سؤال> علیه وسلم سره پر کټه ناستو عمر بن ابي سلمہ رضی الله عنه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې یا غلام کول بیمینک او کول مما یلیک دی خپل لمخه نه اخره د 19 ځانه او پر لاس اسبان اخره او کم ښاله صلی الله علیه وسلم دغسمه شومته هر وخت خبر ور وخه ورته چې بچي داسې کوي بچي داسې کوي ځینې خلک اولاد ته د روړی خوللو طریقه نه ورخي اغه چې په چپلاسو غړو کوي پراسته لازم غړو خپل مخمو غړو کوي د بل چاله مخي غړو کوي او غړو لو کوي او په سینه باندې وسه سول او لاسونه تر لېچو پټ بیا د دې کسه کې که ته کوشش وکړې چې هغه پوي کې بار بار بار بار بار په دې کې ورته وایي نو هغه په خپل امره چې عادت افلی او سميږي یو خیره او مهذب انسان ته نه جوړيږي خو کدي جانب ته توجه ونکړي نو بیا داسوي لکه بوټه شله شرو نه کوګرالو شي ورسته شي یا سموي نه ماتیږي سميږي نه بل خبره ورکه داوی د دواگانو دو او د اخترمنز چې د ماشوم صحت ته ډیر پام وشي کغنروي او کخزوي ځکه په کشر عمر کې د ماشومانو دفاعی دفاعي د بدن دفاع سیستم دا کمزوره وي ل توخ نظر په تکلیف کېږي له یخنی نظر په تکلیف کېږله ګرممی نظر به تکف کېږي ل میکرونو نجتونو نظر په تکف کېي چې کلم پو شو چې بچ مریض ده د بغوری و نه شي یا پخله ی کم ممکن وي چې په اندازې پرره علاج باې پږي ببی و نه ځکه نن په یو کا شوه شربت کېږي سباته دا پچکاری ته خبره اوړي. ننکه په سن یو غولي باندې کېږي بلور د بستر کې دلته خبره اورولي اغه چې تر په بستر کې دلته باندې به مصرفوي نو خه دا چاول اورد ډاکټر ثور شي اول اورد په شربت یو چې ممکنه وي اغه چې تور باندې پیږي به خطر شي دا ورته وخت نو په دې وخت کې ماشومانو صحت ډیر نازکه وي د بیر بدن غو دفاعي سیستم ډیر کمزور وي تر څو چې د دی دولسکلنۍ د لسکلنۍ دې ته رسیږي او د دفاعي سیستم قوی کیږي نو په کار دا وي چې دته د یو نازکه ګل په نظر وقته لې شي شبه همي بعد ما ته یي هم له ګردونو نه متاثر کیږي همي ګرمي خراب وي همي تند خرابي په صورت باندې دې ته سړی پام وکوي او بیا دا د تداونونه و د او د الله د پ ژندلی د اللا نه د ورو د دی دا روحیه وخت پخت ورتللقینی شي بچ داسې مک چې دا ناارواده بچه دا بچهی داس م کو الله ن راې کېږي بچ داسېمت کو چې بیا د بانې درغمه وای چې بیا درژن جههنون ت د جههنوم خبرې ورته وکي داس دسوپ شکل کې د جننت خبرې ورته وکړي د پسوپ شکل کې دنی مفاهم ورته په ساده ساده الفاز بانندې د خصصو او د مثالونو شکل کې ورته وایي چې په مجموعو کې د په ځین کې او دینی فرهګ تشکې شي دغه دینی فره چېده په ین کې تشکیل شو دینی مفاین د دا زه انته راغله د او او مدررسې طرال شي هلته بیا داغه نور من ک شاف ددن بیا یو بادر د بادر کا انسان تی ن جوور شي ک مدرسه ککیوي ک مکتب کوي ک پی بله درسګا کوي بله خبره بیا اوپسیې داوي چې دی امصایه انتخاب یا دی اولاد دی ملګری انتخاب دا باید تب خو خرزهګه پیږي اولاد مپرې دي چې داس دي دي. دي دي دي دي. دي دي. دي. چا کرا لړ شې دغې ماشومان به ادب دي دغې ماشومان فلمونه ګوري دغې ماشومان ویډیو ګانی ګوري دغې ماشومان به پردی دي دغې ماشومان غربي لباس اغوندي داس چا کرا اولادونه چا سره راشه درشه مکه وې چې دی غوي د تاس په اولادونو باندې کینی داس چا سره وکوي راشه درشه چې دی غوي خره په تاس باندې کینی یا د تاس نه خطه واخلي په داسې ځای کې کوش و کوئ چې کورونه و نې سر یا دل اختیار نه کوي چې هلته بد خللاې وي هلته لچکی وي هلته کنذاوي وي هلته سپک وي هلته یو ډول بد ماشیوي هلته بده ژبه کارېي ځکه د دی کااسات بیا او لادونو با ننم را ځ بیا وې داسې وي چې سره نه شي کنټرولی نو دا یوول خبرې وي اومومي خبرې وي تاس ټولو ته یادې دي اوله د تاته خیر در کې خ چې دغه مناسبت اووند خبره وي ماي تاسب خدمت تسو مختصر عرض ڪري الله تعالى دې موږ تاسو رد خبر باني دې عمل توفيق راكي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك.